«Покровительки Тернополя». Принаймні, так розповідала моя бабуся. А поруч з фігурою була краниця. З неї бабуся носила воду. Від святої теклі і починалась вулиця. Улюблене місце прогуляно ктотешнього люду. Дівчат, хлопців, подружніх пар, корзо, яких називали за Польщі. «Едику, це ж наша стометрівка!» Зітхнула, згадавши молодість, Марія Дмитрівна. А отут, на місці клумби, до війни стояв годинник. Під ним зустрічались мої мама і тато. Також зітхнув чомусь сусід і знову сперся на палицю. Гуляли пасажем Адлера, ласували бабками з галереткою в ресторації Адамовського, кремовими наполеончиками в цукерні Ангельського. Цього літа стороженкам довелось пройтися 100-метрівкою останнє. Здоров'я професора погіршувалось, йому важко ставало виходити з дому, підійматися сходами. Антуанетта забігала після роботи до батьків, вимірювала тиск, зітхала, купувала щоразу нові і нові таблетки. «Може, до лікарні, тату?» – питала щоразу. «Навіщо? Чим мені допоможуть у лікарні?» Стомлено відповідав батько, мені б скинути років тридцять, тоді б. Тієї ночі все відбулося швидко. Телефонні дзвінки, швидка, лікарня, реанімація, довгий список ліків, які потрібно було купити, дістати, привезти. Антуанета уявила собі на хвильку, щоб вона робила в подібній ситуації колись, без Маркіяна. Без Маркіяна. «Без його підтримки, без його грошей!» На кухні запищала мікрохвильовка, повідомляючи, що сніданок для Дмитра готовий. Антуанетта не змогла перемогти себе і повернулася до синової кімнати. «Ні, синочку, так не піде. Кіт з хати мишів танець, так у нас виходить». Мама на кухню, а синочок перевернувся на інший бік і досипає, чого вночі не доспав. Негайно з ліжка. Гнів був удаваним. Сердитись на Дмитрика ніколи, ні за що. Вона не стрималась і почухала наймилішу в світі шовкову п'яточку. В ліжку відбулась миттєва метаморфоза, і над Анеттою воздвигся 184 з розпашілих з'ясну сантиметри, що звично пахли молоком, сонним немовлям, але Ледь відчутно вчорашньою іще туалетною водою і зовсім незвично. Чучуном. Анета знову не стрималась і почухала кучерявий, підтягнутий смаглявий животик. Мам, куди холодними руками? Незадоволено скривився Дмитро та облапив таки за дитячою звичкою маму за шийку і чмокнув кудись між чокою і шиєю. Швиденько снідати і вмуватись. Запізнишся на першу пару. Не запізнився, так всі візьму. Останню фразу Дмитро про бурмотів собі підніс. Тихо-тихенько. Антуанетта не почула. І не треба її чути. Хай собі перебуває у полоні власних фантазій про те, як живе і чим займається син. От той ще придумала Матуся. Діставатись до інституту – який дідько заніс на край світу маршруткою. Таксі елегантно, швидко і перед дівчатами круто. А те, що дорого, не проблема. Грошей вистачає. Марк – мужик не скупий. Не було випадку, щоб відмовив. Та й підзаробити завжди можна. Гусь виручить. Робота не важка і недовга. Рук бруднити майже не доводиться. Тільки один раз мусили Прикластись до пики отого з новітніх бізнесменів. Надто вже виявився тупим. Не розумів слів. Довелось повчити. Показати силоньку молодецьку. Силоньки не бракує. Вечорами вони з Тасиком частенько підкачувались у спортзалі. Силонька молодецька нікому не зайва. І для майбутньої професії тим паче. А знайомство з кримінальними елементами – Вивчення їхнього середовища із середини, вважав Дмитро, теж знадобиться в майбутній роботі. Це ж усе не по-справжньому, так, навчання, гра. Він же не бандит якийсь, не ракетир, а, скоріш, розвідник, шпигун, отначе штирліц у тилу ворога. Пошпигує трохи, розвідає, як на їхній кухні варяться всілякі страви, вивчить технологію бандитського процесу і звалить. Хай собі бандитствують без нього. Потім, працюючи слідчим, прокурором чи суддею,